14. Морок над містом Коли в місті булавному почався жах, навряд чи хтось міг визначити достеменно. Невідомо також, із яких часів існувало саме місто. Принаймні перша згадка про нього в літописах значилася 1197 року від Різдва Христова, коли авантюрний пошукач столу Переяславського, князь Інгвар Всеславович, був поранений половецькою стрілою поблизу міських валів. Таким чином, завдяки влучному пострілу невідомого стрільця, Місто ввійшло до історії, було в черговий раз спалене. І повеліша князь дружині своєї пустошити оний град на потік і розор. Навряд чи згарище булавного полегшило інгору Всеславовичу Гіркоту невдачі від своїх змагань, засумнівне задоволення володіти неспокійним Переяславським столом, але традиція палити це місце під час міжусібних колотнеч укорінилась. Місто палили здобувачі Чернігівського столу і борці за стіл Київський, Палили половці, які допомагали переяславським князям боротися проти чернігівських князів, і чернігівські князі, які разом із половцями брали на спис переяславців. Після 400 років перебування у складі різноманітних імперій – Золотоординської, Литовської та Литовсько-Польської – під впливом поступу і права булавне якось почало забувати про свої історичні традиції. Втім, у 16 столітті сторіччі над містом знову завіяли вітри епохальних колізій. З одного боку, і до цього прикордоння долинали європейські звички, Завершувати релігійні диспути гарматними обстрілами опонентів, а з іншого все більше міщан почало відчувати зріст національного піднесення. Піднесення це прищепили місту козаки, яким набридло просто гасати по степу за ординцями. В часи бунтів козацьких, особливо за Хмельниччини, все населення булавного, старе й мале, подалося у козаки. Так булавне вступило у Велику українську півсторічну війну. У часи руїни містечко стало об'єктом змагань між слобожанами і військом запорізьким. Між Полтавськими та Миргородськими полками, між Правобережними та Лівобережними гетьманами, між Польщею та Москвою, а також між Оттоманською портою та всіма іншими. Місто перетворилося на безперервне згарище. Однак, завдяки дії невідворотних сил великого закону, булав швидко залюднило. Різанина після мазепиних змагань щасливо обминула його. Якщо не брати до уваги урочистого четвертування на площі перед магістратом, бурмистра і міського полковника, пильно запідозрених у причетності до заколоту намісником-горлачем, та запроторення до Сибіру мешканців звинувачених у Мазепинстві тайною канцелярією. Зрозуміло, що звинувачені самі зізналися у всіх злочинах. Тим не менше, попри матеріалізовані страхіття власної історії, жах у місті почався саме тоді, коли четвірка коней, що везла домовину із тілом намісника-горлача, забитого невідомим зловмисником-чинцем, затупцювала перед брамою міського цвинтаря. Попри урочисті церемонії, на якій, між іншим, був присутній і старий друг Покійного, сам князь Гагін, гайдукам Покійного довелося добряче пошмагати канчуками і прокльонами кінські крупи, але коні тільки крутили головами, хрупіли та іржали, ржали, але за кладовищенські темні ворота не вступили. Міщани, які у великій кількості зібралися подивитися на це поховання, зацікавлено визирали за широких спин гренадерів, що вистрончилися вздовж шляху, на чудернацьку колотнечу, що зав'язалась біля цвинтаря. Нарешті, Поручик, який керував гренадерами, наказав зняти домовину і внести її на руках до ями. За хвилину урочистість жалобної церемонії була відновлена. Архімандрит прочитав молитву і домовину обережно спустили на рушниках у чорне провалля. Здавалося, що історія з швидким піднесенням пана Горлача і його таємничою загибеллю закінчилась, поповнивши реєстр сакральних міських легенд. Була вне знову увійшло в гавань чергового імперського протекторату. То через нього проходили війська воювати турка, то міщан мобілізували досипати фундамент під столицю на болоті. В цілому життя продовжувалося. Про намісника нові покоління міщан вже почали забувати. Хіба що час від часу містом носились чутки про те, що земля над горлачем сиплеться. Іноді чутки пов'язували зникнення і загадкові смерті людей із неситістю мертвого намісника. Але з яким мерцем не пов'язують люди загадкові випадки? Зірочка, зірочка, зірочка. На відміну від решти мешканців міста Булавного, пан Вербовський достеменно знав, коли почався жах особисто для нього. Він почався із чорного черевика, точніше із тої ночі, коли пану Вербовському або наснився, або примарився чорний черевик. О півночі пан Вербовський відкрив очі і ясно побачив при місячному світлі, що біля його подушки стоїть чорний черевик, або, скоріше, широка пантофля. Пізніше він не міг точно визначити чи була вона схожа на новомодну тупоносу пантофлю, які носять на балах жевжики у білих панчохах і німецькому вбранні, чи на греливий жіночий черевичок. Напевно, це було щось середнє. Пан Вербовський не встиг детальніше розглядіти, бо заплющив очі і замотав головою. Це допомогло, і пантофля щезла, залишивши одначе гостре відчуття чогось зловісного. Пан Вербовський був людиною поступовою, і освіченою, про що значив регулярно передплачуваний паризький часопис. Але він добре знав, що поблизу дикого поля просвітникам енциклопедистам повністю довіряти не варто. Тому про всяк випадок перехрестився, прочитав молитву і кинув до вікна трішки тютюну. Спати вже не хотілося, він запалив люльку, міркуючи про хиткість межі світу реального і світу примарного. У свій час пану Вербовському нащадку шляхетського роду Прапрадід, якого був подвійно нобілітований самим Хмельницьким незабутнього 1649 року, довелося чимало потоптати рясту та хильнути різних життєвих і воєцьких пригод. За часи бурхливої молодості Григорій Вербовський встиг побувати і братчиком на Січі, щоправда, недовго, і походити з полковою старшиною на Крим, і досягти посади значкового старшини при Розумовському. Після скасування гетьманщини Вербовський отримав підтвердження свого дворянського титулу, покинув справи при полковій канцелярії і зажив класичним життям дідича у родовому маєтку неподалік від булавного. Не без зиску продавав розведених на маєткових угіддях коней, піклувався пасікою і величезним садом, багато читав, між іншим, і переплачений парицький часопис, навіть почав загонотовувати спогади про минуле і роздуми про майбутнє. Дружина пана Вербовського Христина померла під час великої чуми 1768 року, залишивши значковому старшині доньку Оксану. Пан Вербовський на виховання доньки коштів не жалкував і віддав її вчитися до французького пансіону в Глухові. Окрім того, пан Вербовський, як відданий патріот своєї козацько-української вітчизни, вів таємне листування із колишніми полковими товаришами, збираючись подати петицію про збереження прав гетьманської старшини. Може, дивне марення і не збентежило б Вербовського так сильно, якби непогані перечуття, що засмучували його вже давно. Майже рік з Булавного доходили якісь незрозумілі чутки. Найшли листи від давнього приятеля міського райці Цвіркуна, близького помічника бургомистра. Економ, посланий у фінансових справах до Булавного, у березні потрапив у завірюху і ледь не замерз, повернувшись назад з півдороги. Пан Вербоський вже й сам збирався навідатись до міста, але негані справи, що, звичайно, для такого великого господарства не давали можливості це зробити. До того ж повернулася з Глухова Оксана. І пану Вербовському, який дуже за донькою скучив, хотілося побути побільше біля неї. А якщо її вивезти до міста, то тільки на бал при магістраті. Вербовський підвівся, наматав на столі люльку, кресало і вийшов на ганок. Десь далеко, там, де мало знаходитись місто булавне, на небосхилі лиховісно нависали важкі брунатні хмари. Зірочка, зірочка, зірочка. Того ж ранку до маєтку на змиленому коні примчав міський радник Суховієнко який, не вдаючись до розлових пояснень, відмовився від гостинного запрошення до столу і тицнув пану Вербовському невеликого запечатаного магістратською печаткою листа. Написаний бурмистром, лист повідомляв, що пану Вербовському, пропонується негайно покинувши всі турботи господарські і родинні, до магістрату по невідкладній справі прибути, виходячи з питання життя і смерти, між інших і його власних. Тож очікуємо вас у магістраті безперервно. Пан Вербовський ошелешено перечитав листа і, згідно своєї козацької звички, почав швидко збиратись. Радник тим часом жадібно пив воду на дворі. Спостерігши неприхований страх і сум'яття прибулого, маєткова челядь хотіла докладно дізнатись про міські справи, і економ Матвій вже сунувся до нього із чвертю горілки в руках. Радник від горілки відмовився, що викликало щире здивування, а втім, побачивши, що Вербовський вже підходить до осідленого коня, Суховінко з рук економа четверть в і зробив декілька довгих котків. Економ мовчки дивився, як смикається, ковтаючи горло райця, і як по неголених запилених щоках його котяться з рота прозорі цівки горілки. Сухивінко повернув чверть, і економ побачив, що в очах його непорушно застиг відчай. Пан Вербовський попрощався з Оксаною, невпевнено спробував її заспокоїти, заскочив на коня і поскакав за соцьким. Сонце вже починало хилитись до заходу, і від двох вершників на курний шлях впали довгі тіні, коли за пагорбом по дорожньому відкрилася зелена смуга садів, що оточували булавне. За весь час подорожі пану Вербовському так і не вдалося витягнути із суховіїнка більше двох-трьох слів. На всі питання той тільки мотляв головою, хрестився і бурмутів під ніс. «Дасть Бог, пане, дізнаєтесь». Чим ближче вони наближались до міста, тим химернішою ставала поведінка Соцкого. Він крутився у сідлі, озирався з жалем назад. І помітно притримав ходу коня, не звертаючи уваги на здивовані погляди супутника. Врешті-решт, узрівши околиці міста, райця Суховієнко, повернувся до пана Вербовського, обличчя його трусилось, і на очах виступили сльози. Милостовий пане, із запитання мовив він, дозвольте мені до булавного не вертатись, а рушити кудись до святих місць і податись у схимники. Пан Вербовський витріщився на нього, але чомусь згадав нічне сновидіння і милостово дозволив Ступай собі з Богом. Я і без твого супроводу до магістрату доберуся. Почуття щастя й надії сповнили очі соцького, і той, миттєво повернувши коня, помчав у протилежному напрямку. Втім, проскакавши метрів двісті, соцький, натягнув повіддя і закрутився у хмарі піднятої куряви. До пана Вербоського доніс його пронизливий крик. Тікайте геть від цього проклятого міста, пане старшино, за цим соцький, що сили хлюснув канчуком по крупу коня і тепер уже остаточно майнув опріч, низько схилившись над гривою. Пан Вербоський, деякий час простояв на місці, поки соцький не перетворився на крапку. А згодом не ще зовсім. Тоді покачав головою і направив свого коня до брами. Зірочка, зірочка, зірочка. Крізь міську браму можна було побачити високі стовпи чорного диму, які то збивалися в опасисту хмару, то розпливалися, закриваючи небо. З міста з неухильною одноманітністю лунали повільні удари великого дзвону. Пан Вербовський мимоволі перехрестився. Через браму виїжджали великі дерев'яні гарби, заслані брудною рядниною. Люди в балахонах з обличчями, закритими чорними ганчірками, правили гарбами. Коли гарби порівняли з паном Вербовським, той побачив, що з-під краю ряднини стирчать посинілі ноги. Візники правили гарбами, не звертаючи уваги на ошелешеного подорожнього. Кінь пана Вербовського захропів і почав перебирати ногами, відступаючи від брами. Вербовський пропустив страшну валку і з мертвими озирнувся. Друга валка, але тепер уже порожній гарб, прямувала до міста. Він пришпорив коня і проїхав під брамою. Прямо навпроти, прихилившись спиною до стіни, сидів солдат. Голова його була схилена на груди. Рушниця валялася біля випростаних ніг у запилених ботфортах. Вербовський звернувся. Вулиця навпроти була порожня. Де інде ворота дворів відкриті. Моторошний сладкуватий сморід згарища і смерті стиснув йому горло. І пан Вербовський зрозумів слово, яке з такою наполегливістю вибивав, попереджаючи незрозумних, що наважилися перейти браму, і слово це було самим жахом, і слово це було чума. Пан Вербовський згадав своє останнє перебування в булавному і згадав місто. Посередині міста піднімалася кам'яна башта, оточена напівзрушеним земельним валом, поблизу неї розкинувся міський майдан з магістратською ратушею. Колись ще за часів литовських звів башту і вали славний староста Претвич. Принаймні, неодноразово згадували старосту добрим словом міщани, стоячи на стінах і поливаючи гарячою смолою голови різних зайд. На Майдані височів Білий собор, побудований во спасіння душі, абиштованим запорізьким отаманом. До Магістратської площі звиваючись сходилися міські вулиці з хатами, захованими в садах. Вербовський згадував передмісті з гласливими жидівськими кварталами, ремісницькі майстерні, шинки й базари. Згадав, як із вереском розбігались з-під копит поросята, як гульвіси, хитаючись, швендляли від шинку до шинку, у калюжах розкушували величезні свині, хвацьки лаялись сусідки, і кобзар тихо перебирав приструнки. Тепер над булавним літав один глухий передзвін, повільно вибиваючий. Чума. Чума. Вербовський смикнув повіддя і повіхав мертвими вулицями міста. Все городище було затягнуте їдким чорним димом, що стелився вулицями і судомно забивав легені. Тільки над центром міста дим, звиваючись, повільно підіймався до неба, і, здавалося, сама постать чорної діви чуми повільно гойдалася над булавним. За відкритими воротами, Вербовський бачив небіжчиків із роз'їденими по шесті обличчям, іноді хворі повзли вздовж парканів, повзли напівмертві, бризкали кривавою слиною і тягнули руки, волаючи до допомоги чи то у пана Вербовського, чи то у Бога. Іноді бачив людину, яка із страхітливими криками тіпалась у корчах біля призби, шматуючи одяг на тілі і роздираючи спухлі гнійні виразки. Декілька разів він бачив, як люди в балахонах витягували почепленими на довгі палі залізними гаками померлих. Іноді мерці розпадалися на шматки, іноді починали нелюдські стонати, прохаючи добити їх. Завантаживши гарби, люди витягували майно з хат і палили його на подвір'ях. Вербовський примітив гарбу з мерцями. Біля якої лежали і самі зберечі рясного врожаю ми. Він відчув, що голова його паморечиться, схопив хустину передану донькою і обмотав духмяну тканину навколо обличчя. Їхав посередині вулиці, старанно минаючи мертві і напівмертві тіла. Жінка з обличчям, з якого спадали шматки гнійного м'яса, деякий час повзла ним, намагаючись схопити за стремена і прохрипуючи незнайомі, незрозумілі прокльони. Ті, що лишилися живими, ховались за заколоченими вікнами. Декілька великих щурів шмигнули під копитами коня. Нарешті Вербовський виїхав на бруківку головної вулиці, що вела до ратуші. Великий годинник на башті, гордість міського братства, годинник, створений захожим чеським майстром років 50 тому, відбивав годину. Пан Вербовський глянув на велике чорне коло із стрілками і війшов до ратуші. Там на його вже чекали. У великій залі ратуші там, де проходили урочисті засідання райців, Панувала Півтемрява. Пан Вербовський ледь зміг розпізнати обличчя своїх давніх знайомих. Посередині сидів бурмистр Левель, колишній канцелярист при дворі Розумовського. По обидві руки його ручисто виструнчилися п'ять райців. Все це були люди поважні, і серед них полковник Цвіркун, разом із яким Вербовський ходив не в один похід. Вітаю вас, пане бурмістре, і вас, панове райці. Привітання Вербовського гулко рознеслося залою і, відбившись від кам'яної стіни, розсипалося в темряві. Пан Цвіркун зробив рух назустріч Вербовському, але бурмистер тільки скосив на нього оком і колишній осавул застиг на місці. Раптом пан Вербовський зауважив, що в їх очах досить ясно відбивається загальний вираз, помічений ще вранці Усоцького реміза – вираз темного переляку. Дай Боже великий шановний пане Вербовський, бурмистр підвівся і простягнув перед руку. Велика біда впала на булавне за гріхи наші. Так же стало, що негайні справи примусили тебе від рідних пенатів відірвати і покликати до нашого злощасного міста, наражаючи на страшну небезпеку. Але надія на спасіння тих, кого ще можна врятувати, в дланях твоїх перебувай від доброї волі твоєї залежить. Пан Вербовський мовчки дивився на бурмистра, переконуючи себе, що вся ця подорож до Булавного є нічим іншим, як продовженням нічного марення з черевиком що варто йому знову помотати головою, і він прокинеться у своєму маєтку, де Оксана покличе його снідати. Але замість цього пан Вербовський запитав у бурмистра. Хіба можу я, людина стара й немічна, чимось допомогти, не знаючи навіть, через що біди в не обступили? На ці слова запала довга мовчанка. Райці і бурмистр почали нерішуче озиратись один на одного, немов вирішуючи, хто першим повідає пану Вербовському про лиховісні події в місті. Нарешті всі зупинили погляди на цвіркуні, і той розпочав. Наближення мороку відчувалося давно. Час від часу його відгуки, немов гуркотіння далекої громовиці доносилось до булавного після смерті горлача. Суддя відкрив, що покійний залишив по собі три заповіти. Перший необхідно було відкрити відразу після поховання, другий – через 33 роки і третій – через 66 років. У першому заповіті знаходилися звичайні в таких випадках справи, що торкалися розподілу майна небіщика. Між іншим, переповідалося продати палац, а гроші передати на вічний спомин душі горлача у міському соборі. Палац був проданий якомусь заможному родичу князя Гагіна. Втім, при першому ж богослужінні свічки впали за мвону і собор тільки дивом не згорів. Потім, коли священник доходив після Акафісту до спомену душі раба божого горлача, у деяких починалося відчуття, що їх хапає за горло невидима рука, а одного разу якась жінка впала і забилася судомно, хропучі прокльони страшним нелюдським голосом. Новий володар палацу вмер за дивних обставин, а його наступник, що купив палац за ціну втричі дешевшу попередньої, почав розповідати моторошні речі про дівочі крики, що лунали немов з-під фундаменту, про примари, які бродили палацом, чортів, що ломились на повний місяць у вікна та інші страхіття. Челять його розбіглася, а господаря невдовзі знайшли поблизу палацу з пістолом в руках і напіввідірваною головою. Після цього ніхто вже не наважувався купувати палац, він так і стояв на пагорбі поступово заростаючи диким виноградом. Стіни його облупилися і потріскались, а дерева і кущі оточили зеленою стіною. З того часу завелось у місті обходити проклятий палац стороною, а якщо й доводилося проходити повз нього, то кинувши оком на високий чорний дах і провальна вікон, необачні перехожі хрестились і шепотіли потаємні закляття. У 1742 році відкрили другий заповіт пана Горлача. В ньому здивовані райці прочитали, що покійний заповідає перепоховати його тіло на подвір'ї палацу. Одночасно за це у заповіті повідомлялося про місце, де був захований бочонок із цихінами, які по виконанні волі покійного можна було передати в міську скарбницю. Бочонок знайшли, цихіни передали до скарбниці. Невдовзі могилу горлача розкопали. На диво домовина, зроблена з міцного дуба, була неушкодженою. Тому її, не розкриваючи, перенесли на подвір'я палацу і там закопали, поставивши тяжкий хрест. Все пройшло спокійно, якщо не враховувати заперечення полкового Хорунжого Кулицького, який почав запевняти райців, що Горлач – щезник або вурдалак, бо на ньому тяжіє свята помства за зраду січового закону. Звідки у Кулицького з'явилися такі крамольні думки, взялася розслідувати особлива комісія при колегії, але ретельно не розбираючись у малоросійських ворохобництвах, запроторила Хорунжого про всяк випадок до Сибіру. Втім, невдовзі з'ясувалося, що Хорунджий мав слушність, бо булавному поповзли чутки про мерця Горлача, що виходить з могили і літає над містом, шукаючи живу кров. А потім не один і не два нічних свідки розповідали, як по ночах пан Горлач їздить вулицями міста у Таратайці, запряженої п'ятьма чортами і п'ятьма чорними крилатими кіньми у супроводі своїх мертвих гайдуків, як доїжджає до Ринкової площі і раптом перетворившися на Чорного Півня, підлітає у тямне небо і з кукуріканням падає у колодязь біля собору. Але справжній жах розпочався у травні 1775 року. Зникло троє дівчат, які верталися з вечорниць. Суцький Реміз узявся розшукувати зниклих і вже вирішив, що їх викрали за їжі торгівці або підманули за собою гусари, полк, яких проходив на той час повз булавне. Єдине, про що він дізнався, це те, що дівчат проводжали з вечорниць порубки, яких до цього на цьому краю міста не бачили. Місцеві хлопці вже вирішили дати захожим бабодурам Добрячої прочуханки, але ті виставили щедрий могорич, і конфлікт не відбувся, а дівчата пропали. За кілька днів після зникнення страшна вістка облетіла місто. Посередині провулку, де жили дівчата, побачили вранці люди, що на тину висять, прив'язані за розтріпані коси три дівочі голови. Далі були загадкові смерті, блиск червоних очей у нічній темряві, хруст кісток, божевілля і морок. Соцький Реміз наказав зібрати п'ятьох вартових із магістрату і відправився до палацу Горлача. Що там відбулося, Реміз нікому не розповів. Повернувся він один, без варти, блідий як смерть у скривавленому одязі, зачинився в своєму будинку і обіцяв застрілити кожного, хто наблизиться до воріт. А ще через день міщани дізналися, що пала січ. А ще через день почалася чумна пошесть. І першим вмер Соцький Реміз.